Inna lillahi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah Inna alhamda lillah nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَمَحْبُوبُهُ وَرَسُولُهُ وصفيوه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلى الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه o kulli menih teda bi hedhji, o stenne bi sunneti, o ktefa a therahu ila jomit dini thumë më më baad. Falenderimet dhe lafdrimet se gjithmon, janë vetëm për Allahum fë që plot. Ate falenderojmë, prejti falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë se askush nuk meriton lutjet dhe adhurimet tona përveç Allahut a i është një i vetëm dhe nuk ka shok, sikur që dëshmojmë se Muhamedi është të robe dhe i dërguari i ti i fundit. Sinë Allah, Hëgjën Leu Alam, e dërgoj më shirë për mbarë njërzimin, e dërgoj me udhëzimin për të nëzjerë njërzit nga ersira i njerancës në dritën e besimit. Të ndëruar dhe zërbesimtarë, Një për imajëve që fletë për devijimin dhe degenerimin tonë si popull dhe si pushtet, është edhe dhënja pas festimit të festave. E dini që fatketësisht popullu jënë ka festa dhe data të shumëta. Dhe atë shumë kemi festa dhe data, sa që në disa raste nuk gjejmë dit para vetes ti bashkojmë ato në një ditë para pak ditësh e pa të ditën që jetë dit që e të pagjeturve çerasti si ti jet në të njëjtën ditë me ata që po e quajnë dita e vallëzimit pra edhe çam edhe çesh në të njëjtën ditë jemi popull artist por nga njëherë ndërua Allahu Zërvësimtar ne festojmë Edhe ato që nuk i kuptojmë fare. Festojm edhe gjëra të cilat janë shumë të rrezikshme për besimin tonë, ndërsa na nuk jemi ndjeni për to. Edheni që pas pak ditësh është një nga ato festat që populli tonë fatkeqësisht vazhdojnë ende të festojnë, ndërsa janë shumë të rrezikshme. Fjala është për festën e Shën Xherxhet, e cila nga kënd vështrimi i Jon Islam është një deponi e besytnive dhe marrëzive. Është një festë e cila është një festë e cila e atakon, e rrezikon besimin e besimtarëve. Dhe sigurisht ju të gjithë keni dëgjuar për arsye se saher vjen 5 maj, haxhallarët flasin për historikun dhe për mbajtjen e kësaj feste. Dhon me len Allahu xhelleu ala sod nuk do të ndalem në historik, por do të merrem më shumë me pasojat e saj. Do të merrem me një fenomen i cili shfaqet në këtë, po edhe në festa të tjera, në këtë datë, po edhe, edhe në data të tjera. Bashkërisht me len Allahu xhelleu ala sod kemi më trajtuar fenomenin e besthytnive në popullin tonë kemi me trajtu problemin se qka do me thonë me i besu gjanët e kota dhe sa so është rëzikshme ajo për besimin edhe për popullin do doja në fillim në ruar dhe lëzër që diskutojmë pse njërzit janë dhanën pas besimive të kota pse njërzit janë dhanën pas besutnive pse njërzit vazhdojnë me shku te peqet Pse njerzit shkojn te falltor? Pse njerzit shkojn te ata se parashikojn fatin? E para shkojn nga se në mendjen e tyre ka zon vend një parim i gabuar. Ata thon se ne kemi qëllime të mira. Nevoja më i shashku, po më thon mu te haj se si shaskum. Po shkoj me kërku fatin. Na e din se ekziston një Zot. Edhe na aty në vorrave që po ju bëjmë tavafe, që po premim kurbana për ta, që po sillum për ta, na nuk po i lutosim ata, po po i lutosim gën, po lutosim Allahun xhellahu ala. Edhe Allahu ka treguar në Kur'anin famlar të se bindje sikur këto janë papranueshme. Ka thënë Allahu në Kur'anin famlar kur tregon për idhujtar, pse i kanë adhuruar ata putat në çabë? ka thënë kësi sajë me na abuduhum illa li ju karribuna ila Allahi Zulfa na pojadhërojmë putat që puti me na afrute zote na pojadhërojmë idhujt që idhujt me na afrute te i madhe Allah pa pranohet një gjatil nuk pranohet për arsuj se është defekt në logikin e njeri jët e dini se si njënkja mos me lutë Allahum po me i lut, putat, idhujt, i nxanë si ku një pacient, i ciri ka me shku me bo një operacion, të mjeko, po hajtë për mjalecune punën pak mjekut, po shkojnë herë të faktari, të kovaci, që a i ka thika sa të dush, edhe të ma prejnë barkun mu, të më para përgadit me shku një të, të, të mjeko. Ashtë plëtsisht e papranushme, arsye pëse njërzit shkojnë Sejërzit besojm besytni, ose kërkojnë shërim. Kërkojnë fat. Shkojnë tek një varr, shkojnë tek një tece, e lidh një prej, lutet, lën parë bën tallaf, pse? Për arsye se këta na shërojnë neve. Ne, ne sam, ne musliman sunit, teoria jon, besimi jon, bindja jon është krejtësisht tjetër. Ne besojm se ai që e ka lëshu së mundjen, ajë që e ka që së mundjen, është Allahu Gjellewala, dhe ajë që e sëllë shërimin, është pikrishtë Allahu Gjellewala, pra ati që duhet mjë lutë, për me të hjek një së mundje është, Allahu ka thonë Muhammed a.s. Likulli dajnë dhewa, nuk ka së mundje që nuk ka shërim, nuk ka së mundje që nuk ka shërim, hadithën transmitën imam muslimin, Ka qen praktik e dërguarve të Allahut xhallahu xelal uala që kur kanë pasur probleme, edhe ata kanë qenë njerëz sikur na. Edhe ata janë sprovu. Por kur kanë pasur probleme të tilla, ata nuk janë drejtuar dhe nuk kanë pasur tur besithni. Formën e shërimit e kanë pasur përputhje me librin Allahut xhallahu xelal uala, Ibrahimi alayhi salam, kur ishmuç ka dhan, fa iza dha marid fa huwa yashfin. Kur un semurem, Allahu është ai që më shëron. Pra, ti mund të më shkumë me uluç shkum sa dush te varrë. Mundesh me bosa her dush, por ta dish se shërimi nuk është pei varrezave. Shërimi është prej prej Allahut xhellahu ala. Madje dietart kanë thënë se ai që ka nevojë për për njeriu, për ta, është pikërisht i vdejuri për xhallën nga sekunëriu vdesot Muhamedi alayhi salatu wasalam mbyllen gjitha rrugët e tina të përfitimit të veprave, përfitimit të sevapeve me përjashtim të tre veprave. Një prej tyre është djali me lut për babën. Domthoni i vdekur i ka nevojë për ty e joti për të vdekurin. I vdekur i ka nevojë për ty e joti për të vdekurin. nderuar Allahu zerbesimtar. Besimi be stytni O shumë rrezikshëm. Pasojat e tij janë mjaft zakonisht të mëdha. Jan pasoja me me efekte negative. E para ajo që ndikon negativisht tek njeriu është për larja e trunit të tij. Njëri jo, musliman i ai që është syni e besën Allahun si duhet ka bindjen se atributet që duhet më i dhon Dikuaj për fuqi absolute është vetëm Allahu xhallahu ala. Vetëm prej Allahu xhallahu ala vjen e mira, vjen e keqja. Ndërsa njerëzit që vazhdojnë me besim beçytni, ata psojnë një defekt në logjikën e tyre, para arsyes se këto attribute ja përshkruajnë dikujt tjetër përveç Allahu xhallahu ala. Edhe çështja nuk nuk mbaron me kas. Këta njerëz psojnë i transformën. Këta njerëz edhe pse kanë logjikë nuk arrin me dallu të vërtetën, më për këtë qëllim Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlar ka thonë: "Walaqad dhara'na li jahannama katiran min al-jinn wal-ins." Ne kemi krijuar për xhehenam shumë xhinë dhe njerëz. A e dini cilët janë këta njerëz që janë krijuar për xhehenam? Ka thonë Allahu xhallahu ala: "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Kan zamra me cilat nuk kuptojnë. Ule hum ajunun la ju bësirune bëha, ka në syje dhe nuk shohen. Ule hum a dhanun la jesmeune bëha, ka në dhe veshë pasë në gojnë. Ule i ke kellë nërami bel hum e dhalë. Janë se kur kafshë e madje dhe më të hunë bërë. Për arësit se kafshën e ka kryu i madje Allah me një mision, edhe kryu i misionin në vendhë ndërsa njerin që ka krijuallahu xhellahu ala e dhe ka urdhëruar momentin e parë më mësuj jo me besu në formë tradicionale jo me pasoverbresh por ka thon falë me la ilaha illa allah di sa është një zot ky njerëz që largohet prej këtyn e parimeve ka mendje poshtë kupton ka si poshtë nëse s'arrin me dallut vërtetën prej godës të ske ba ka vesh poshtë ndëxhën e kanë dëgju të dë vërtetën, se ka pasu është i shurdhër, edhe thëtë Allahu lajke kele anami, velhum madallu se bila, këta njerëz që i kanë këto t'i pare, që i kanë këto sifate, që i kanë këto karakteristika, këta njerëz janë jo si kur kafsha, por janë edhe molë. Më shku me lutë gurin, me lutë vdekurin, për me t'bo dobi, që fa logikë është kje? Më shku me lutë adha që s'ka mundësia, zvetit me i bo mirë është e papranushme, abo? mu për këtë qëllim është defekt në logikën e tyre. Pasoj atjetën në ruar dhe dhe besimtar, është përhapja e besimive të gabume. Njerëzit cilët merën me besitni, ndo njëherë e shëse mund është mjë aledzu në qina jetë e kuranore. Mund është mjë a thonë në qina haditet saktat muah medit aresta atë të sëramë. Po nuk lenë në dikim edhe gjurëm, Sa len një rasti rënd, sa len një, një rasti shpifon, një rasti fabrikum, fatkecisht në mesin edhe të gjematit, janë përhapura disa besytni, cilat nuk kanë vend. Për shambull, është përhap se bajagi një vajzë franceze e ka ofendu kuranin, edhe zote e ka shëndru në dhejlpan. Ashtë e vërtet? Së është e vërdet? Ka qenë një artiste franceze që ka boni gjotë tilë me lume me andjet e aty një që i besojnë besit njëve. E kanë po një malë, kanë thonë se në Gjermani është një malë që shkunë la ilaha illallah, ka dalë që është veç fotografin, piktur. Së është e vërdet? E kanë po një djelësh që cili ndëshkohet në varë. Kanë thonë e kina inqizu duke ndëshkohet në varë. A ka mënësi një gjatë tjil? Jeta në vareza dalon për jetës saj bote edhe dalon për jetës të ahiretit. Oshtë periudha në dërmjet ahiretit dhe dhe kësaj dënjaje që syni njerit nuk ka mënësi me pa. Njeriu me lëgjikin e ti, me mendjen e ti, me ndjenjat e ti, nuk ka mënësi me pa. E që është nga përju besojnë a gjanave tjila? E kanë pa në Siberin, në Rusi, kanë thonë se kanë arritë shkencëtartë me shku me hi thellat jenë në tokë edhe me indëgju zanat e gjehnem live duke unë të shku në gjehnem po këto jenë marzi o të ndërruar vlazë këto jenë besitni këto jenë gjana që nuk gudzojnë am ju besun për arsui se nuk janë vërteta ne kemi libren Allahu Gjellewala edhe keni pa praktikisht është një pastor Amerikan Terry Jones a i po kërcënon me dikë Koranin po përse së shëndroj i madhe Allah në gomarë ose në dhejë për ose në qenë nga se me islamin puna nuk qëndronë kështë Allahu nga ka obligu neve me përkraj islamin na jemi ata që kemi marrë për sipër me kumtu mesajën isam edhe na duhet me mbrojt me mbrojt fen isam ma nuk ka me prit me shkop magjik na ata që lufton isamin këna me ja uqunë e er, erë këna me bështu, këna me bështu jam besit një na duhet ata që me vej pra tonë Përdejë sa e kena fejnë e vërtet E kena mesajën e vërtet Na duhet mi bid njerëzet me këto E jo me jetu me, me Me bestutni Në ruar lëzër besimtar Pasojat e këtyre bestutnive Janë të rana, janë të mdhaja Për shkak se Pokriohet një hapsir Pokriohet Një ambient, një klimë për shtashme Për të paracit Mashtrus Jo kini pa në media Përdejë sa e kena fejnë e vërtet të ashtu shuaj të rejnë hojjë burdushe, i cilë është qafirë, po e përseris edhe nishin herë në së dheni, është qafirë, nuk ka pësërtisht bëjmë i se më përgjohë, është i dalën për i dini talata zogjen, po në popullë përshitet si hojjë, fatkecështë, në popullë përshitet si hojjë, pse për arsye se ja u kemi kryu në vetë mundësin, beson në rrena ka mundësime të bodi që ka sikur sikur kush me të bëot kurjojës diën e sallahu xhelleu ala ka thon Muhamedi arisatu sunni hadith sikur kreq njerëz prej parë deri te mramin ndajoni më mirë sikur kreq me njerëz me ubo bash me dashnë muj me ta boni të mirë se Allahu s'ka dashrë smunën me ta bë. Po kry. Kreq njerëz me ubo bash prej parë deri te mramin me dashnë me ta boni të keqë që Zoti s'e ka shkruar s'kan shumë me ta bë. E kujna bibes sallahu Kujnë apitutë është, në këmë ki besim, në Allahun gjellu ala duhet me pasë, e mire edhe kje që a vinë vetëm prej Allah, nuk vinë prej njërzëve t'il. Për po ju thëmë një fakt, nga se na në Kosovë këto, i kemi qitë punë dyzena veç për stojna, nuk kjena tjera probleme. Në vendet ku bon studime, për shambull në gjithë, është vërtetu se egzistojnë 300.000 manipulantë, edhe herë po e përstëresnë. Ekzistojnë 300.000 njerëz që merren me çësosur shërimë sikur borduresh. Jan armat, armatet e on 300.000 njerëz në botën arabe 5 miliard dollar janë fitimet për shtynë punëve, çuin e punëve të pa të pa vlera. Pra problemi është se po ju krijojat një mundësi, këtyre njerëzve të cilët janë mashtruës. Pasojë atje të ndëruar vëzhgues të besimtar, është se këta me gjithat, arrin me bodan, për hapje e sehrit, për hapje e majjis, i ka pësoj e të vetat. Allahu gjellu ala, ka thonë Kur'anin famnart, fa jetë allemune minhuma, na ju farrikune bihi, bejnë lë mërë i wa zëvgje. Ata imsojnë ato intrigët, emsojnë majjin, emsojnë sehrin, që me da burin pëjgrusë. Emsojnë sehrin, që me da burin pëjgrusë edhe sot ju mune me vrejt, me shku të i sëtë të mashtërust, thot tashkruj një hajmali, edhe të bashkoj me të cilin du shfemën dëshirë. Normal, se merën me e gjim, i mashtërojnë njerëzit, i shkatërojnë jetët e njerëzve, edhe se kanë gojle, edhe fa i krejtë është, se prapë qeveria nuk merët me ta. Qeveria ka problem me ata që falen, ata po e pengojnë, për arsuj se kanë shumë përbashta me këta tjërë janë jan pacient të tyre. Nëruar, lëzër besimtarë, qëfar është gjukimi se jam për besit një? Pare se me dhëmë përgjigjen, kësha pas dëshirë më ju përkjtu diçka. E pare se adhurimi që në nënkuptan gjdove primë cilin e bën njëriju e me cilin së nëngë nëtësinë Allahot, i takon vetëm Allahot. Edhe namazin, edhe kurbani, duhet me konë vetëm për Allahot ka thon Allahu Azza wa Jall kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin thuwa ya Muhammad une fal namaz domethon lutje fjala namaz njun arabe ka kuptimin e lutjes e lutjes un e lutem i përxjerohem i përkulem vetëm Allahut xhallahu ala wa nusuki qurbaniam nuk prehet per temel te shtëpis se Allah nuk prehet është gjyna, kurban jam nuk prejrë për vareza, kurban jam nuk prejrë për me mërubit këshia vë mërunë Allaho, ua në suki, edhe kurban jam është veç për Allahon, ua me hjaje, jeta jam prej filimi derin në fondë është veç për Zotin, ua me mati edhe unë e deshë veç për Zotin, edhe jetoj edhe vdeshë veç për Zotin, nuk merë unë me tjerët, edhe namazi, edhe sakrivica, edhe jetë edhe vdekja, jam vetëm për Allahon gjëllë vala ndërruar dhe zërbe sinëtar fshëhtësit, gajbin sekretin e din vëtëm Allahu Gjellu Ala nëse këta njerës që pojtë di kanë sekretet kur ti vjen vdekja pësës pjallarë gëmë vetës vdekjem qëta ka dhënë Allahu Gjellu Ala wa indahu me fatihu lgajbi la ja'lemuha illahu ndëgjoni aj që i din sekretet aj që i din se qëka komët në dodh nesër është vetë zotin Zotit e ka shkru që ako me ndodhë ty, s'ta ka shkru përdushe. E kujna pa i besan? Do me thonë, du të me pasë parasysh, se sekretim, ajo që a i ndodhë njerit, është vetëm, vetëm ndore në Allahut Gjellivala. Në ruar dhe zërbesimtarë. Pare se të përmerendim gjukimin isam, kësha pasë dëshin mi përkujtum, edhe një element fej stonë. Feja isam e është fej racionale fej që kërkëm prejteje me mëndu para se me shkua tje. Allahu e ka sil një shambull, që shabashef jo, me mësu edhe me o përmen tjereve. Ka thonë Allahu Gjellu Ala në Kur'an në Fërmjartë, ka thonë kësi sajtë. Ja e juhën nësë, oju njerëzë, duri be mëthelun, feste me ule, nga një së përja o përmen një shambull. Kështu ka thonë Allahu Gjellu Ala. Oju njerëzë, duri be mëthelun, festemi ule, nga njësë përmenë një shambullë, i në ledhine të daune, mindoni la, len jahullu kudhu baba, ata që po i adhuroni përveç Allahu, që po i shkoni të vorët, po i lutni, që po i binin sejde, që po prejni kurbanë për ta, len jahullu kudhu baba, asë një mizë dukë murët me kërjun, asë një mizë, jo ma shumë njëri, Jo qil, jo tok, po asë miz, e jo veçkaq, ka thonë, uain jes ljub humud dhubabu sheja, la jes të në këdhu humun. E nëse miz ashtonë edhe i mërë diqka, nuk ka mënësi me shpëtuata. Asë mizë nuk ka mënësi me mytë, e ku për të nëty me të bo mirës se të bi? Ska mënësi? Dë më thonë, na duhet me besu se e mira nëtë, është nëndore në Allahot dhe e keqja është përtsakimi Allahot gjellë o Allahot. Përfondë ndërrua, lëzër besimtar. Besimi në bestytni, shkuarje të faltore, shkuarje të ata që i këqyrin filgjanët e kafës, të parashikus të fatit, në nënkuptan dalje për e feje. Nëse jeshku, i ke besu, më së falë. Mos në gjëna, kërej dhej pra tua jënë të shkëtëruar. Ka thonë Muhammedi a.s. në një hadithë së në transmitonë imam Ahmedi, men e ta kahinën au arrafën, fa sadaqahu bima jëkul, kushkon të një falgjor, ose parashiku sifatët, edhe i besën, fa qad këthara bima unë zila ala Muhammedin, aj e kamohu kërëan. Nëse jeshkun edhe i ke besun Te ke me hukur, amin Kedal për fesë Allahu të gjellu ala Edhe barën përgjëtsin Për një gjatë tjil Je aj që kime bard Kime bard vetë tek Allahu subhanahu wa ta'ala Parës se ta përmbyllë këtë ligerat Mëndëruar dhe zërbesimtar Konsideraj së është më nësi që Ta mësojmë edhe formën Se si ti luftojmë besit një Nga se ne e pamë Rëzikunet june i pa më pasojët e tjune, po i avlen që bashkarisht kalim the, të mësoj me dhe formën se, se duhet i luftojnë bësit një. E para duhet besësh se hyrja në islam, hyrja në fejnë Allahu të gjellu ala, ose duhet jetë komplet, ose së pranohë. Ose duhet jetë komplet, ose në pranohë. Ka thonë Allahu të gjellu ala? Ja ju helle dhine amenu dukhullu fisilmi kafe. O ju që keni besun, hyni në isam tërsisht, hyni në isam me tërqeni në tuaj, të nuk ka adhe më arën gjami edhe më shkullt e valtore, s'ka. Gabim ashtë, nuk pranoa. Dë më donë, në hyrja në isam, duhet të jetë, duhet të jetë në tërsi. E dyta, duhet të amësojmë besimin, duhet të amësojmë kaderën, duhet të guptërës se nëse të ka ndonë një smundjerë, Nuk jeti i pari që t'ka ndodhë ty Dërgunve t'Allahu Gjellivala ju ka ndodhë dhe dhe ma shumë E kanë pytë Muhammedin a.s. Ja Rasulullah Men e sheddu nësi Belaën Kush ka belahë mas shumë të në dynja Ka thonë El-Embia Peygambert e Zotët Mërë e jubin a.s. Ka pas probleme ma shumë se të dhe se onë E ka sprovu i madhi Allah Ashtu që asë njani prej nesh S'kishimujt me bodurim Ka durun, i dërguar i Allahot gjëlle u ala. E treta, duhet kuptojmë se i madhe Allah në këtë bot, ka caktu edhe ligje. Ka thonë djetartë një rast shumë interesantë. E gjiptast, para ardhjes të islamit, e kanë pasë zakonë kur u rritë lumin nilë. E kanë marë një vajzë të bukur, e kanë lidhë edhe e kanë gjuhë e kanë bukur banë për lumin nilë kanë besu nëse e marrën dhe veprojnë kësisaj, lumi nil komera në shtratë vetën komu normalizu rrje dhe ti ju ka dërgu omeri radjallahu anho një letër ka qenë khalithi musimanëve ja ka dërgu o amrit i cilë është konë vali e gjithët ka thonë o amrë në këtë letërën mërë këtë letër dhe gjuje nil ka shkru në këtë letër ka thonë o nil ju ka drejtu lumi të Nëse ti je dalë prej shtratit, nëse ti rjedh për i vetë vetës, nuk ka kryu i madhe Allah, nësë kemë punë me ty. E nëse ty të ka kryu i madhe Allah edhe rjedh me caktimin e Zotit, Allaho dhazht bereqet. Kanë thonë djetarë, e ka pasë për këtë qëllim me ju të regunë njërzve se fenomenet natyrore me gjithatë mëndodhën. Mëndodhë edhe të nafësit një cë e vogën, pa ka i hertë mërë. Një rekë e vogël, bjenë shumë shi, të merë. Do me dhëmë, duhet me kuptu se kjo është më në kuadrë të fenomenem natyrore. Edhe këto nuk jam bestit mi. Për me largu një gjatë til, nuk duhet me bo kurbana, me shkute reka, të sitnica, me prej një dele dhe me gjuat tëmë. Po duhet me ju drejtu madhë të madhët Allah. Gjelle, gjelle u alam. Titra, që kemë nevoj me kuptu, kemë nevoj me kuptu, do me thani në vërtet kaderit. Qëka është Për jamber a.s. do të përmendit kalim të dhe E ka thonë një fjalë që në shumë më rënsi Ka thonë La adua nuk ka së mundje në gjitëse Thanë nja rësullë Allah Qysh nuk lop, ka së mundje në gjitëse Kër na përshonë prej lopës në lopë Prej dheves në dheve Ka thonë Femen a'da el awel Po lopës të farë, dheves të farë Kush e në gjitë i së mundje? Nësë është në gjitëse, ka i ka ardhe sajë Domthon, po do më tregu neve se shkaku, shkaku është prej Allahut xhelalu ala, edhe Allahu i dërgon i dërgon për mëna për mëna sprovë, edhe e fundin nderuar vëllezër besimtarë. Ajo që kemi nevojë shumë është ta praktikojmë një parim islam. Nëse unta them në fjalë, "Qir kush jam unë?" Fjal, kështë kështë Nëse të vjen predikoj një fjalë, "Qir kush është ai?" ka thënë Allahu xhelalu ala, "Ya ja, ayyuhal ladhina amanu" i dhe gje e kumë fasi kumë bina bejnë fëte bejnëun. O ju njerëz, nëse juve një fasiq, një gjunahëqar, ja o thët një fjalë, vërte tajni. Fatë këtësisht, unë kam pa, se shumica prej pobëlit atë fjalën që burdush e ga thonë në media, se ju bën një ofert me i sfidu o gjelartë, e kanë marë krejt, edhe kanë thonë o gjelartë pëtutin me danë me burdushin. Do më dhëmë ka ndikun një fjal e një mashtrus e një qafire për me binde dhe gjematin ton se na pas kum frik pe, pe tina. Nuk është ashtu. Allahu ka thëmë kur anën famllar, kulhetu purhane kumin kuntum sadikhin. Nëse ju jenit vërtet, ju mashtrus sinë në argument. Letë më bjen më një argument që një i vdekur i ka bo dobi një gjallë. Letë më bjen më një argument që premje e kurbanit për ndikon i ka bo dobi s'ka. Nuk jenë argumente, argumente është në anë në tonë, e lësë Allah në gjellë u ala, që Allah të në dhëroj besim, që Allah të në bëj prej atyri të cilë, me bindjen e tyrë nda e Allah, me besimin e tyrë nda e Allah, luftojnë gjdo problem tjetës, balafashojnë me gjdo problem që ju ndoll në këta jet, e lësë Allah në gjellë u ala, që të naruajnë nga i trigat, nga kurthet, e këtyre manipulamve, e këtyre mashtruzve, e إن شاء الله أتنا بشكي من محمد عليه الصلاة والسلام من جنة تذي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا <تصفيق> الحمد لله واه بالنعم ومنشي الخلق بعد الرميم والعدم والصلاة والسلام وعلى سيدنا السيد الأمم وعلى آله وصحبه أهل المفاخر والكرم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمون وجدوا عليه و governed piaccas دركني صلواتاً بمحمدنا عليه السلام اللهم صل إلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإهسان وإعطاء ذي القرب وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغء يعذكم لعلكم تذكروا أقيم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله